Kører overalderen på en støj. Ja, tak. Og hovedet Op og de her?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 hvordan en dårlig arbejdsplads kan være grundstenen for ens egen værdiansættelse, og om man giver op, fordi man vælger at lægge en opsigelse. Men først skal vi have præsenteret dagens gæst, og det gør vi selvfølgelig ved at gennemgå dit restaurant-CV. Anna, velkommen til. Tak. Du er 28 år og har arbejdet i branchen i syv år. Ja. Det har du som tjener, bartender og barista. Og du har arbejdet for en masse og men også... Rimelig kendte caféer, for jeg er helt sikker på, at hvis man har været i København, så har man nok besøgt en af de steder, du har arbejdet på, hvis ikke flere af dem. Og det er jo første gang, du er med i programmet, så traditionen, tro, så skal jeg jo lige høre, om du stadigvæk er i branchen. det er jeg ikke. Og... Øh Normalt så fortæller jeg jo faktisk ikke mere om folks CV, og hvor de kommer fra, hvad de laver. Men lige i dag tænker jeg faktisk, at det giver ret god mening lige at forklare, hvad du laver ved, ved siden af, når du ikke har været i branchen, eller når, øh, da du var i branchen også. Øhm, fordi det faktisk også har været en af grunder til, at jeg har dig med ind i studiet i dag. Du har nemlig lavet en del frivilligt arbejde for en masse organisationer, der arbejder med unges mentale helbred, minoriteters rettigheder osv., og pt der ved jeg, at du er frivillig hos noget, der hedder Saga. Øhm, kan du ikke fortælle mig og lytter lidt om, hvad det går ud på? Jo, det kan du tro. Øhm, saga er en, øh, den første partineutrale ungdomsbevægelse øh, i Danmark. Og arbejder øh, aktivt for at øh, skubbe til dagsordenen og øh, øh, ændre lovgivningen og de tre ligesom, hovedpunkter uh, Sager arbejder for, det er uh, mental sundhed, så er det uddannelse og klima. Har du en specifik ting, som uh, Sager arbejder med lige nu, i forhold til når du snakker politik og prøver at rykke til de her systematikker, der er derude? Lige nu sidder vi uh, og uh, laver en masse formater uh, til folkemødet, og vi, her taler vi blandt andet om rigtig meget unge inddragelse, unge i bestyrelser, unge i politik. Altså, at vi er repræsenteret flere steder, øhm, og så snakker vi om bæredygtige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, øh, så jo meget relevant. Hvorfor er det egentlig så vigtigt, at vi får unge med mere ind på dagsordenen, når man for eksempel snakker om bæredygtig øh, arbejdskultur? Det er det, fordi at det er de unge, der er fremtiden, og det er os, der hvis ikke allerede vi er derude, så kommer vi til at skåre ud på arbejdsmarkedet, og som det ser ud lige nu, så er der bare nogle strukturer, der ikke er særlig bæredygtige. Mm. Øhm, og det mærker vi jo, og ser vi jo allerede konsekvenserne af. Øhm, Ungdommen i dag er jo underrepræsenteret, når man kigger på, hvem der har øh, stemmeret, og hvor mange øh, ældre vi har i, i samfundet. Så der er rigtig mange unge mennesker, som har en øh, tro, og en vilje og en masse øh, håb for, for fremtiden, øhm, ting de gerne vil, vil ændre på og være med til. Og det er bare svært. Helt vildt. Jeg kan især mærke, det, øhm, den arbejdsbaser er på, nu der er vi heldigvis en masse unge, og det gør, at der ikke er på samme måde det her hierarki omkring, at jeg i hvert fald føler, at jeg bliver taget mere seriøs, fordi det er en jævnaldrende, jeg sidder og snakker med, hvor jeg har tydeligt været på nogle arbejdspladser, hvor der måske har været 20 års aldersforskel, hvor jeg på grund af min alder er blevet set som nederst i og ikke er og det, jeg har sagt, ikke er blevet taget for gode varer. Så jeg synes, det er mega fedt, at, at især at du, men også bare, at der er de her organisationer, som prøver at hjælpe unge for at give dem en platform, for at de kan komme ud og prædike om alle de her ting. Men lige så klichéfyldt det kan lyde, og nok også er, så har jeg jo faktisk også gennemgået en lille personlig rejse ved at lave det her program. Æh, især efter, at jeg lavede det afsigt, der handlede om frygten ved at lægge en sygemelding, har der virkelig været et breakthrough for mig. Æh, hvordan den her branche har påvirket øh, mit mindset, men også sådan helt specifikke ting som sådan helt menneskelige grundlæggende øh, principper, øh, som jeg er blevet opdraget, og som har formet mig. Og derfor synes jeg, at vi i dagens afsnit skal dykke ned i lidt mere i, hvordan usunde rammer og toksiske rammer for en periode kan påvirke dig længere efterfølgende. Jeg tænker, at det, det giver mening for bare lige at sætte rammerne for Øh, hvad det er, vi skal snakke om i dag, så kunne jeg, bare, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige starter dagens program med at høre, hvilke tanker har du egentlig om restaurationsbranchen som en arbejdsplads? Øhm, som en, der jo selv har arbejdet i restaurationsbranchen i mange år, er det jo med blandede følelser, at jeg synes, at den er udfordret. Og jeg synes, at det er enormt vigtigt, at det opgør, vi ser lige nu øh, for de, der ikke nødvendigvis har mulighed for bare lige at skifte øh, branche eller job. Øh, mig selv, som så mange andre, har jo nok prøvet at arbejde i servicebranchen, mens de studerede studeret. Øh, det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Unge mennesker. Øh, og det er ikke for at underkende, hvad det så kan fylde i den tid, man er der. Om man øh, arbejder deltid eller er weekender eller noget, men... Men der er ligesom rigtig, rigtig mange mennesker, der arbejder i restaurationsbranchen, og det er rigtig, rigtig mange mennesker, vi skal tage alvorligt. Rigtig mange arbejdspladser, rigtig mange kollegaer og, og mennesker, der, der selvfølgelig oplever øhm, de konsekvenser, det har, når en arbejdsplads ikke er god. Hvad, hvad er det første, du tænker på, når du tænker tilbage på nogle af dine arbejdspladser, der har været udfordret? Jeg tror, det værste sted, jeg har været, det var det første sted, jeg var. Og vildt nok fortsat jeg. Ja. Jeg tror, jeg havde en eller anden naiv idé om, at det nok bare var det her sted, den var galt med. Øh, og alle andre steder ville være bare... Det næste sted var drømmearbejdspladsen. Det tror jeg er en generel tankegang, der er mange af os, der har. At græsset er altid på den anden side, ikke? Jo, og man bare har været uheldig. Ja. At, at den her øh, chef eller ansvarshævende eller hvem det må være, bare var usympatisk, mm. og det ikke var en, en generel problematik, men det første sted, jeg, jeg stiftede bekendtskab med, med branchen, det var, øh, det ja, det var så ved at være syv år siden, og jeg var øh, lige blevet 20-21, øh, en arbejdsgiver, der, der siger, at han ikke engang vil ansætte mig, og øh, normalt så ville han øh, ansætte folk på 100 kroner i time, men, øh, fordi han øh, kunne se noget potentiale i mig, og jeg var lidt anderledes, så vil han gerne starte mig på 110. Oh, sådan. Æ, så er han på vejen i sin Porsche. Æm, <laughs> og på det tidspunkt anede jeg ikke, at det er jo bare en, en, en lorteløn. Mm. Æm, og super manipulerende sagt også. Æm, og tog det som et kompliment. Mm. Og, og allerede her er, er problemet jo æm, ret tydeligt, det der med at man er ung, man er uerfaren, man, øh, man er måske lidt naiv, man er i hvert fald rigtig usikker øh, og har ikke haft oplevelser på den måde før. Så man ved ikke, hvad man skal tro og hvad man skal tænke og hvad man skal forvente. Nej, jeg tror også meget, at da jeg kom ind på arbejdsmarkedet, som, og det første arbejdsmarkedet, jeg kom ind på, var netop restaurationsbranchen, så tror jeg også, at jeg led under den her øh, kompliment omkring, at der var nogen, der gerne ville ansætte mig, især fordi man ikke havde noget erfaring, nogen, eller jeg i hvert fald ikke havde nogen erfaring nogen andre steder fra, at jeg synes egentlig, at det var fucking sagde at jeg kunne komme hjem til min mor og min far og være sådan, at jeg har fået et job, og jeg får 100 kroner i timen, mm. er det ikke fedt? Og nu behøver jeg så slet ikke at få lommepenge mere. Altså, jeg lede i hvert fald på sådan en eller anden haje omkring, at det var fedt, at jeg havde fået det der job. Og så var det jo også, fordi man jo ikke jeg i hvert fald ikke havde noget andet at sammenligne det med. Øhm hvor at jeg kan jo godt se, nu når jeg kigger tilbage og hører, hvad andre jobs betaler, at det er en helt ualmindelig god løn jeg har sagt jer til der. Øhm, hvad tænker du egentlig om, at der er så mange unge mennesker, der går ind i den her branche og er enormt uerfarne på arbejdsmarkedet? Jeg tænker, det er noget, vi skal være meget mere opmærksomme på, fordi vi har endnu ikke helt indset, hvad det er af konsekvenser, det kan have for rigtig, rigtig mange mennesker, især unge mennesker. Øh, at være i den her branche. Det ved jeg, at den her podcast sætter enormt meget, øh, fokus på. Det er mega, mega vigtigt. Fordi at servicebranchen og restaurationsbranchen er jo enormt tilgængelig. Og, øh, og i takt med, at man begynder at studere, eller får nogle faste udgifter, du ligesom har nogle regninger, der skal betales, men du har heller ikke øh, måske en uddannelse eller særlig meget erfaring andre steder fra, så kan du få et job i restaurationsbranchen. Øhm, og det tænker man nok, Ej, det er mega fedt. Øhm, her kommer jeg helt grøn og de er stadig i hammer. Øhm, så skal jeg lige lære at gå med talakner og bære de her brændvarme kopper og brænde sådan min hud af på indersiden af hænderne. Og det må bare være en del af parken. Ja, virkelig. Men der er også rigtig meget øh, det, når jeg har været i den her branche, at jeg føler, at jeg ikke må have nogen helt menneskelige behov. Jeg jeg skal spørge om lov til at gå på toilettet. Og, altså, det er sådan nogle helt basale ting. og at, at Jeg får ikke nogen pauser, og hvis jeg skal have en pause, så skal jeg også begynde at ryge. Fordi det er den eneste måde, jeg godt må få de her øh, latterlige pauser på. Er der nogen ting, hvor du har siddet og tænkt på, at nu er der nogle menneskelige rettigheder, der bliver taget fra mig? Jamen jo ikke, mens jeg var i det. Altså, det er jo det, der er så skræmmende, at man lige så stille, begynder at, at få alle de her øh, helt altså, utængelige arbejdsforhold ind under huden, øh, men man har ikke rigtig noget at sammenligne det med, fordi alle ens andre venner arbejder i samme branche. Øh, en chef fortæller ikke en, at man burde <laughs> øh, have det på en anden måde. Øh, som, lige så stille begynder man at, øh, at være enormt taknemmelig, hvis man får at vide, at man godt lige må sætte sig ned to minutter på en mælkekasse. Hmm. Og så tænker man, at det er en luksus. Ja. Fordi man ikke, øh, man hverken føler, at man har ret til ja, netop at gå på toilettet, eller sætte sig ned og spise noget mad, når man har været på arbejde i 10 timer. Øhm, at komme hjem til den tid, man er blevet lovet. Øhm, og at kunne melde sig syg, hvis man vågner op med feber. De her helt basale øhm, ting, som... Som jo, man tænker, om det vil jeg godt lige kunne klare et år eller to hvor jeg det ikke lige, ja, det kan jeg godt, jeg sig hjemme. Men hvis det er noget, vi begynder at, at internalisere i os selv, så tror jeg bare, at vi tager det med os andre mm. steder hen. Og det er jo det, der er ja, lidt skræmmende at tænke på. Ja, jeg, jeg tror også, at, øh, at en af grunden til, at mange af os måske finder os i de her ting, når vi er hernede, at fordi mange af os måske ikke tænker, at det er fremtiden. At det er, det er lige en sovepude lige nu, mens at jeg studerer eller prøver at skabe en karriere i noget andet. Og så kan jeg godt forstå, at man ikke overgår at tage de der kampe eller stille de, de helt store spørgsmål omkring, Æh, hvorfor er det, at vi ikke får nogen pause eller hvorfor er det, at du godt bare må slette min vagter, selvom at jeg lige er mødt ind nu? Altså, det er jo også enormt underligt. Men kan du huske, hvilke følelser du havde, øh, eller hvilke tanker du gjorde, da du var en del af den her branche? Jeg tænkte, at det var, at jeg var mega ked af at egentlig var være havnet der. At det nu var der, hvor jeg øh, havde tænkt på CV'et, jeg havde kontakter, jeg havde gode kollegaer. Jeg havde en masse kompetencer, jeg fandt ud af, at jeg var skide god til service. Og så tænkte jeg, øhm, jeg ved jeg ikke ved det her resten af mit liv, men lige nu er det åbenbart mit kald, og øh, så, må jeg jo, så må jeg jo tage det med. Øhm, og jeg tror, at når først du er startet i servicebranchen, restaurationsbranchen, så er den rigtig nem, og den lader dig ikke rigtig slip. <laughs> mm -mm. Jeg ser det, altså, og har, har jo oplevet det selv, men ser det også hos andre, at sådan, når først den ligesom har fået taget om dig, så kræver det fandme noget at, at blive helt fri af igen. Hvilket mindset synes du, den her branche har givet dig, eller har den påvirket dig negativt efterfølgende? Jeg tror helt sikkert, at den både har givet mig... Øh, altså, der er gode ting, jeg har taget med derfra, men der er også rigtig mange... Æ, ting som det, og det er også svært at sige om er det, er det derfra, men netop i forhold til at se på sig selv som et øh, menneske, der har noget at tilbyde, og som kan tilbyde en arbejdskraft, en masse kompetencer, og, og jeg tror, at have den her faglige selvtillid, den får du ikke rigtig. Øh, øde dig i, i restaurationsbranchen, der du skal egentlig lidt bare være taknemmelig for, at du har et job der, og, og hvis ikke, at det er dig, så er det en anden. Altså, du får at vide, at du, er, du kan jo bare skiftes ud. Mm. Øhm, der er ikke rigtig nogen, der siger, wow, jeg kan virkelig godt se, hvad du har tilbydet. Selvfølgelig skal vi sørge for, at der er nogle ordentlige rammer omkring dig, så du kan øde dit bedste og have det godt ved siden af. Mm. Så du også kan være et menneske. Altså, man er jo bare på en eller anden måde en skiftelig brik bræk, en arbejdskraft, der kan slides op, og det er, det er ikke det eneste sted altså på arbejdsmarkedet, hvor det er sådan, men det er ikke, ikke særlig øh, bæredygtigt, øhm, og noget, vi blandt så gør op med. Noget, jeg virkelig har tænkt over, det er den her med, at man, man virkelig får at vide, at den her branche man er enormt let erstatelig. Um, og det gør, at jeg på en eller anden måde føler, at min, min eget selvbillede og min egen selvsiddelede virkelig er øh, blevet visket totalt ud, efter jeg har startet derinde. Så når jeg for eksempel jeg startede på en restaurant og tænkte, fuck, var det fedt, at de gerne vil ansætte mig, og fuck, var fedt. Og den her restaurant er mega sej og anerkendt, og der arbejder nogle virkelig fede typer her. Og der er kæmpe store personalefester, og fuck, var det sjovt. At så har jeg ikke langt mærke til, hvor, hvor meget der er blevet taget fra mig, fordi jeg simpelthen har fået at vide, øh, både direkte, men især mellem linjerne, hvor lidt erstatlig jeg er, der gør, at jeg lidt tilfredsstiller mig selv with the bare minimum. Mm. Altså, sådan, jeg skal virkelig bare være glad for, at jeg, jeg har fået et arbejde der, og jeg, jeg har en lund, der ligesom kan be, be, betale øh, regningerne, og de øvrigt, jeg gerne vil sidde og drikke bagefter efter service. Ja, det er jo helt sygt. Jeg var et sted, hvor at, at vi fik at vide, at når der kom drikkepenge ind, som i forvaring ikke særlig meget, fordi vi i Danmark er privigerede nok til nogenlunde at få en, øh, en, en løn, der bare... På 100 kroner. Ja. <laughs> Men hvis vi havde fået pengen den aften, og vi så gjorde kassen op, og der ligesom bare minus i kassen, fordi den ikke stemte, så det kan der være mange grunde til, så skulle vi udligne med vores drikkepenge. Mm. Øhm, det vil sige, at dem, vi havde fået for vores ekstra arbejde, eller som gæsterne gerne ville... Os med også, men ved siden af, det gik til ejeren, hvis han havde 20 kroner øh, i minus i kassen, men var det den anden vej rundt, og der var for meget i kassen, så gik det selvfølgelig ikke til os. Det er jo sygt, der er jo ikke nogen, der... Øh, altså, at han får lov til det. Hvordan har du egentlig tænkt... Ja, måske lidt tilbage til mit spørgsmål, jeg også stillede før, men... hvad Er der sådan en konkret ting, du har taget dig med videre, Øh, hvor du virkelig kan mærke, at det er restriktionsbanken, der sådan har formet dig der i forhold til din sådan arbejdsmoral. Øh, det er helt klart det her med ikke måtte mærke efter, ikke om at måtte sige fra, og ikke om at måtte, øh, sige sine øh, behov højt, og sådan kræve, at du bliver lyttet til, og at du bliver taget alvorligt, og at du bliver passet på. Alle de ting er noget, jeg har måttet lære efterfølgende. Øhm, og samtidig aflære alle de ting, der kom fra at ja, udviske sine egne behov, og lære at ignorere dem, og lære at tænke, at det er det, du er værd på en arbejdsplads, øhm, når der ikke er, ligesom, er andet, der bliver bevist. Og problemet er jo, at det er en general ting, en strukturel ting, og, men der er så mange mennesker, der er jo... Du kan jo, ikke, du kan jo ikke sige til nogen, at nej, det, er, det kan godt være det, det, det her, der er vores arbejdskultur, men øhm, vi kan godt se, at du er mega dygtig, men det kommer, vi kommer ikke til at ændre det på det for, for dig. Hvorfor tror du ikke, at de vil det? Fordi de har kunne, Altså, de kan slippe afsted med det. Øh, gæsterne kommer stadig, spiser stadig gerne maden. Øh, ejerne tjener på det. Vi har dog kunne se, især her efter corona, ligesom er en ting, der er jo rigtig mange af de her mennesker, der arbejder i servicebranchen, de kunne få job som Poler, Mm. Hvor de ikke kun fik meget bedre løn, de fik ordentlige arbejdsforhold. Og efterfølgende har det været rigtig svært for restaurationsbranchen og øh, erhvervs de her, den her arbejdskraft igen. Mm. Fordi lige pludselig var der nogle unge mennesker, som fandt ud af, at der rent faktisk var et job, der betalte dem ordentligt, og hvor de kunne øh, være mennesker samtidig. Mm -hmm. Hvorfor vil man så tilbage til restaurationsbranchen? Det vil man jo ikke. Mm. Det ved jeg også noget, vi har snakket om i nogle af de tidligere afsnit, jeg har lavet. At hvis man er i tvivl omkring, at det her er den rigtige som man gerne vil være indenfor. Øh, jeg har snakket meget omkring sådan en eks effekt der man altid vinder tilbage, når man lige glemmer sådan, vi havde det jo også godt sammen nogle gange, men sådan, og så kommer man tilbage og siger, at ja, det var derfor, vi slog mm -hmm. op. At, der kan Min anbefaling virkelig være, at man netop prøver at søge andre græsgange. Og så kan det godt være, at det ikke er lige den man den bare så du... Man kan få muligheden for at se, hvordan en arbejdskultur også kan se ud. Fordi jeg ved, at det er kommet som et chok for mig, og det er inden for de sidste par år. at ja, det, ja, altså, det er gået op for mig. Jeg er alligevel 27 her eller om lidt, og det er gået op for mig, hvad jeg har fundet mig i. Og som jeg synes er en ret høj alder at finde ud af, at, at jeg mere eller mindre er blevet bedt om at være en maskine i stedet for og lytte efter til de menneskelige behov, jeg nu har haft. Og det synes jeg er vildt svært at skulle pille fra mig selv igen, når der næsten har været et helt årtid af øh, et arbejde, jeg har været i, hvor der er nogen, der har prøvet at fortælle mig noget andet. Og fordi, at jeg er kommet ind helt grønt, så har jeg jo bare stået med åbne arme, altså virkelig som en svamp, der bare har været sådan en, bare fortæl mig, hvordan jeg, det, det skal se ud, og hvordan det skal gøres, og så gør jeg det bare. Og så når man kommer ind på en sund arbejdsplads, så er man så har man stadigvæk alle de her traumer med sig. Man, man kan måske sammenligne det med at få en sund kæreste. Mm -hmm. Det kan jeg se, du kender lidt til. Det er en helt anden snak. <laughs> øh, jeg tænker i hvert fald, at, at der er måske nogen, øh, inklusiv undertegnede her, der sidder og lytter med, der på et tidspunkt har været en usund relation i en eller anden form. Og mens man er i det, så har man vildt svært ved at forstå, at den er usund. Og jeg ved i hvert fald, at da jeg mødte øh, min kæreste nu... Øh, kan jeg huske, at jeg tænkte, at, det, faktisk, at det, det er jo ikke det. Det er jo kedeligt. Det er simpelthen fornemt, det her. At det, synes jeg, er en helt syg tankegang, at man er blevet lært eller blevet omdrejet med, at for at, øh, at tingene er rigtige, så skal du kæmpe. Og du skal mose, og du skal ligesom kæmpe på den her måde. hvor du, og du skal søde, græder og bløde. Ja, lige præcis. Helt samme dag. Ja. Du skal helst have kæmpet dig til en succesoplevelse. Ja, og den... gå hjem og nærmest ikke kunne stå på dine fødder. Nej, præcis. Altså, det skal have været en kamp for, at det er succesoplevelsen værd. Og hvis den sådan er faldet ned, i de her æg er faldet ned af din hat, eller sådan, der bare kommer dejlige mennesker gående forbi af det ene og det andet, så er det 100 fordi det ikke er rigtigt. Det er bare i hvert fald den tankegang, jeg har haft omkring det. Og det er en ret, hvad kan man sige, slående eller sjov sammenligning af sammenligning et liv eller en ungdom i restaurationsbranchen med et toksisk forhold. Øhm, fordi at jeg tror, at det er mange af de samme ting, man man ligesom mærker. Det er den her endofin, det er de her, øh, det her temposkifte, der sker hele tiden nye ting. Øhm, alt er sådan lidt uforudsigeligt. Øhm, alt er lidt sjovt, lidt spændende. Øhm, oftest er der en masse alkohol inkluderet, og jeg tror bare ikke, at man kan være i det særlig længe, før at man ligesom bliver mærket af det. Og det er det, som jeg tror, vi skal tale højere om. Og vi skal ikke sige, at man aldrig skal søge et job i restaurationsbranchen. Det er ikke det. Men man skal virkelig være opmærksom på sine egne grænser, sit eget værd og sin egen mavefornemmelse. På min tidligere og sidste arbejdsplads, jeg var på, øh, ødelagde mig faktisk... Øh så meget psykisk, at jeg lå fire måneder derhjemme bagefter på min sofa. Og det eneste øh, sociale og menneskelige kontakt, jeg havde, det var med voldsupport. Det var simpelthen det eneste, jeg kunne overskue. Det var en arbejdsplads, hvor der i den grad var et meget tydeligt hierarki med meget tydelige magtpositioner. Og øh, dem, som var på de her magtpositioner, prøvede hele tiden, og gjorde det jo også, øh, kræve mere og mere af mig. Altså, det var aldrig godt nok, det jeg gjorde. Og for at komme med et par eksempler, så uh, blev jeg skal ud for at have gjort uh, kaffe, uh, kaffemaskinen rent for mange gange på en dag. Uh, da min chef tabte noget på gulvet, blev jeg bedt om at samle det op på alle fire foran ham og alle omkring os, mens de sad og kiggede på. Uh, jeg skulle hver vagt uh, udfylde et XL-ark, hvor jeg beskrev, i hvilket tidsrum jeg havde gjort de diverse arbejdsopgaver. Så de altid vidste, hvad jeg lavede og hvor lang tid jeg brugte på tingene. Så de i gåsetegn ser nu optimere mine arbejdsprocesser. Og for at komme med noget helt, helt konkret, som jeg har taget mig med videre, som jeg kan mærke, at restaurationsbranchen har ødelagt for mig i forhold til de rammer, der er sat, det er, at øh, på mange restauranter så er der ikke pauser, for eksempel. Og så er der ikke lige altid, at der er tid til at spise. Så når jeg skulle have noget at spise på nogle af de her 10 eller 15 timer svagt, så kunne jeg godt... Øh, finde på at øh, spise nogle af gæsternes aflatte eller efterlette mad ude i opvasken. Og de gange, jeg gjorde det, at der var nogle af kokkene der så det, så ville de jo altid begynde at skælle mig ud og sige, at jeg er dogen. Og sådan, det, fuck, var du klar med, at du skal spise det der mad? Og kan du så komme ud og øh, servere maden for gæsterne, i stedet for at stå og spise deres efterlatte mad? Og det gjorde, at øh, jeg simpelthen begyndte at skjule, at jeg spiste, når jeg var på arbejde. At det var noget, jeg gjorde ude i køleboksen, eller jeg havde gemt noget brød i min lomme, så når jeg skulle på toilettet, så kunne jeg stå og spise det derude. Og det har faktisk gjort, at jeg ved, ikke, om det er det. Jeg ved faktisk ikke, om det er det, der har givet det, men det har hele tiden været, helt sikkert været trigger point for mig. Men at jeg faktisk får en spiseforstyrrelse efterfølgende, fordi at jeg føler, at jeg bliver pålagt, at det er enormt skamfuldt at spise, og især skamfuldt at spise foran mennesker. Så den dag i dag, bryder jeg mig oprigtigt ikke om at spise med mennesker. Hver dag til frokost, så spiser jeg alene. Fordi at jeg sidder og tænker på, at der er nogen, der kommer til at skælde mig ud. Øhm, og det er helt sikkert noget, jeg har taget med fra øh, restaurationsbranchen, fordi der er ikke nogen, der har lært mig at i tale sætte mine behov som det behov, at jeg er sulten, og jeg godt må spise. Fordi det skal du ikke, for du er en maskine, og du skal ud og mos igennem lige nu. Har du en oplevelse efterfølgende på restaurationsbranchen, hvor du har kunne mærke, at der er en opdragelse, der er gået helt galt, eller har påvirket dig forkert? Altså, jeg tror... Service er jo en, en ting, jeg tror, der er mange, der, der har arbejdet med, og det er ikke nødvendigvis kun i, i restaurationsbranchen. Øhm, den service, du forventes at give, er, tror jeg, meget øhm, forskellig, også alt efter, hvem der er din arbejdsgiver, hvor du er. Jeg har været nogle steder, hvor jeg egentlig er jeg blevet bedt om at give en service, eller tror jeg øh, overskridt min egen grænser på en måde, så jeg ikke længere vidste, om, om jeg var almindelig øh, høflig, eller om, jeg var, øh, altså, om, jeg, om det var sådan grænseoverskridende for mig selv. Og, og det endte jo med at være øh, normalen, og jeg har altid fået ros for, for, øh, for den service, jeg gav, men det ved jeg ikke engang, om jeg kommer mange længere. <laughs> det er det ikke der, hvor jeg er i mit liv lige nu, fordi det ser jo noget om, at jeg vil møde mange mennesker øh, med den samme mængde smil, overskud, tålmodighed, forståelse, øh, og det var sådan set ligegyldigt, hvordan de opførte sig Øh, eller, hvad, eller hvad man egentlig kunne forvente af et menneske, der var på arbejde. Mm. Og selvfølgelig gjorde jeg et godt stykke arbejde, men også stadig var tro mod sig selv og sin mavefornemmelse. Jeg fik øh, engang at vide, eller det var min første job igen, <laughs> Hjældens, bedt, du pladsen, at her måtte jeg nok hellere, Øhm, begynde at gå med behov, fordi at nogle af deres mandlige gæster øh, går kunne blive lidt fulde, og det ville jo være ubehageligt for mig, hvis jeg så ikke havde behov på. Øhm, jeg kan ikke huske, hvad der ellers blev sagt, men jeg har taget det med mig, øhm, fordi, og jeg vil ikke glemme det, at der er nogen, der har sagt det her, fordi på det tidspunkt, jeg tror ikke, jeg forstod, hvor problematisk det var. Jeg købte en BH. Nej. Jo. Jeg troede måske så dumt, som jeg var, at det måtte min arbejdsplads godt diktere, hvilket undertøj jeg skulle have på. Det er jo helt vanvittigt, når man sætter derop på den måde, at ens chef godt må bestemme, hvilket undertøj man skal have på. Ja. Meget. Især når man er ansat til at komme til lærkene og lave kaffe. Ja, det har faktisk slet ikke noget med din påklædning at gøre. Ikke rigtigt. Du snakkede om tidligere, eller du sagde lige tidligere, at det, den har grænse mellem ens øh, personlige grænser i forhold til at være service og høflig. Hvornår er det kommer til udtryk, at øh, der har du stået i et dilemma omkring, hvad der var det ene og hvad der var det andet? Jamen, det er altid retrospekt, at jeg egentlig tror, at jeg... Altså, i, i mange situationer i mit liv, har det med at, at køre det her øh, lidt over, flinke øh, smilende, forstående øh, væsen. Når, når jeg egentlig måske slet ikke fandt det, der blev sagt øh, okay, eller jeg egentlig allermest havde lyst til at gå fra situationen eller at sige fra, så er jeg nogle gange blevet. Eller nogle gange har jeg virket som om, at, at jeg synes, det var, det var helt fint, og, og indeni har jeg bare haft det helt omvendt. Og jeg tror, det er det med at være så bevidst om, hvordan du har det, øhm, både i din, din mave, og, og, og, og hvordan du tænker, at, og så udstråle noget andet samtidig. Mm. At det er ligesom også noget, man lærer i den branche. At du helst ikke må øh, vise følelser. Du må i hvert fald slet ikke være politisk. Øhm, hvis der er nogen, der siger noget, eller andet, sådan semi-krænkende, eller faktisk meget krænkende, men, men mange der er jo mange restauratører, der så vil sige, at, øh, at man bare skal lade være med at være sæppet. Ja. Øhm, altså sige fra i situationer, og jeg har haft brug for at sige fra, men øh, er blevet indoktrineret med, at du bare nikker og siger ja tak. Ja. Ja, det er meget den her, ja tak arbejdsskader" men mm, øh, jeg i hvert fald har på mig selv. Ja, at... jeg har det meget ambivalent, men det udtryk. Mm. Jeg bruger det selv, fordi det er ret nemt. Men, men alt det, der ligger bag, er ikke så nemt. Nej, det er ret problematisk egentlig. Ja. Det er også øh, en konflikt, jeg i hvert fald tit synes, at jeg står i. Det er, øh, som der godt kan komme på daglig basis, det er, hvad har jeg lyst til? Hvad burde jeg og hvad skal jeg? Mm. Det er tre ting, som nødvendigvis ikke øh, stemmer overens med hinanden overhovedet, og det kan godt. Det kan bruge så meget energi på på en en daglig dag, øh, som for eksempel med den her BH, du øh, fortæller om. Jeg har ikke lyst til at have den her BH på, men der er en, der siger, at jeg skal have den her BH på. Men hvad burde jeg egentlig gøre? burde jeg gøre det, jeg har lyst til, eller det, jeg skal gøre? Ja. Det, det er især som ung menneske at skulle øh, navigere i det, og med autoritære magtpositioner, der fortæller dig, hvad du skal. Og, når, og jeg kan jo også godt forstå, at når man siger ja til at være en del på en arbejdsplads, så skal de jo selvfølgelig sætte nogle rammer for, hvordan den arbejdsplads fungerer. Og hvis de siger, du skal have på på der, så kan man ja, i et eller andet aspekt godt forstå, at så er det jo selvfølgelig det, du skal gøre, hvis det er en del af deres uniform. Men det har jeg ikke lyst til. Og den er måde, at jeg i hvert fald aldrig har taget mig selv i at sige op på en arbejdsplads, fordi der var noget, jeg ikke havde lyst til. Fordi det er, sådan, det er bare det, jeg skal, og det er sikkert også det samme det andet sted. Så det burde jeg nok bare gøre. Altså det, det er virkelig øh, et dilemma, jeg stadigvæk har helt vildt svært ved at finde rundt i. For jeg netop tror, at det her med, at, du siger, at den her service-mindedhed er blevet så dybt inkarneret i min personlighed, at øh, jeg slet ikke har lært at man, man godt må, må sige nej. Det er stadig også en, øh, en rejse, jeg er på. Jeg øver mig den dag i dag. Øhm, og det er noget, der er kommet øh, i takt med, at jeg er blevet ældre. Måske er jeg også blevet klogere, det ved jeg ikke. Jeg være hele tiden øh, i tvivl. <laughs> Kender. Men ja, og, og det gælder sådan set både for, for restaurationsbrængelsen, men også øh, efterfølgende de jobs, jeg har haft som som ikke længere er i restaurationsbranchen. Øhm, og det er måske fordi, at lige pludselig er det blevet tydeligt for mig, hvordan jeg har, som en, altså en svamp og en medarbejder, der bare har, har kørt med 200 i timen, har løst opgaver, været på, givet af sig selv til et punkt, der slet ikke er forventeligt, og som slet ikke øhm, er noget, jeg skal. Lik et øh, job, der ikke betaler mig i kassen. Mm. Øhm, især ikke, hvis du har en mavefornemmelse, der er. Ja, og jeg siger ikke, at, at man altid skal, skal, hvad kan man sige, øh, gå øh, med sin mavefornemmelse, så snart man kan mærke, at der er noget i vejen. Men jeg siger bare, at den har ofte rigtig meget at fortælle dig. Øhm, man kan godt have en trælsdag, og man kan godt have en, øh, en diskussion med. Øh, om en opgave, der skal løses, eller en opgave, man synes er super kedelig eller træls. Men det er sådan set ikke så meget det. Det er mere, hvis du kan mærke, at der er noget lidt, øh, lidt større, der sådan går der på en fornemmelse, der sådan varer i længere tid. Især hvis du tager den her fornemmelse med hjem. Øhm, for det skal vi altså bare huske på, at arbejde, det er ikke dit liv. Det må det simpelthen ikke være, og, og i, i mange brancher er det lidt en forventning, at, og faktisk ikke en forventning, men det er også nogle gange lidt en nødvendighed for nogen, at, at når du arbejder så meget til sted, så er det også de mennesker, du er sammen med øhm, uden for arbejdet. Du tager ud og drikker øl, når du får fri, og så sover du, og så møder du på arbejde igen. Så det bliver lidt dit liv, men det må det bare ikke blive, fordi så kan du til sidst ikke rigtig mærke, mm -hmm. Hvad, er, hvad er, er du i alt det her? Mm -hmm. øhm, hvor går dine grænser? Jeg snakkede jo i telefon med dig, inden at vi skulle ind og sidde og snakke i dag. og Der sagde du en sætning, jeg synes, der var ret spændende. Der sagde du, worst case er, at du bliver nedbrudt og bliver for længe. Hvad mener du egentlig, når du siger det? Jamen, men det mener jeg, at vi... Stadig øh, måler øh, og fortæller os selv og hinanden, at øh, det værste du kan gøre, eller det du i hvert fald altså, ikke øh, må gøre, det er at se op, at sige fra, øh, og lad os sige, øh, sige op uden at have et andet job, øh, ikke tjene penge. Der er rigtig mange ting, som er øh, på vores... Øh, øh, den fortælling, vi bliver fortalt, det er de værste ting, der kan ske, synes vi. Men der vil jeg bare være rigtig uenig at sige, at der er bare værre ting, end at sige fra og sige op. Det er, at du øh, helt, altså helt glemmer øh, dig selv og dine egne behov. Og... Øh, ja, og brænder ud, og, øh, og får det rigtig dårligt, altså ens mentale helbred, er altså vigtigere end dit CV, og det er vigtigere end, end hvad en arbejdsgiver, nu engang må tænke om dig, øh, og fortællinger om, at nu havde du altså lige fået det her job, og ser du op efter to måneder, øh, det er godt nok et nederlag, men det er kun et nederlag, hvis du måler på det parameter, der hedder, at du er en maskine, mm. eller at du skal gøre et godt stykke arbejde, og så må du øh, simpelthen bare lige skrue lidt ned for, for dine behov og dine følelser og, og dine stresssymptomer, øhm, fordi det er nogle gange det vigtigste. Og det tror jeg bare, at det kan godt være, at vi alle sammen godt ved, at sådan er det selvfølgelig ikke. Men det er bare ikke rigtigt det, jeg ser ske, øhm og jeg har da også taget mig selv i netop at øhm, bestrække mig på at blive og, og bare skuddet lidt til siden og tænke, det ændrer sig nok, eller så bliver jeg bare lige lidt længere, og så ændrer det sig. Eller jamen, måske jeg ned for mine forventninger, eller lærer at ignorere den mavefornemmelse, der bare fortæller mig, at det bare ikke er godt. Mm. Omkring det her med for eksempel at sige op, ved jeg at det, noget af mine forældre i hvert fald altid har lært mig, det er, at det er nemt at få arbejdet når man er i arbejde. Og man helst ikke skal have nogle huller i sit CV. Altså jobbene skal helst have øh, overlappet hinanden. Øhm, fordi at det vil se mærkeligt ud, når, hvorfor har du ikke arbejdet de sidste par måneder? Jeg ved i hvert fald, at jeg har lovet på mit CV i her for halvandet år siden, hvor jeg var nødt til at syge med mig på mit arbejde, for jeg blev nødt til at syge op, fordi jeg simpelthen var kørt psykisk fuldstændig midt over. Og der har jeg lovet og sagt, at den arbejdsplads, jeg fik efter fire måneder tidligere, så det ikke lignet, at jeg havde været nødt til at trække mig. Og det synes jeg er en kæmpe problematik, at det bliver set som et svaghedstegn og godsetegn at give op på en arbejdsplads. Fordi at giver man op, eller siger jeg står jeg op for mig selv, fordi at jeg havde sat mig selv i en position, der ikke er egnet sig til det, jeg skal være i. Altså følelsen af, at jeg simpelthen har landet på den, den forkerte hylde et eller andet sted. Ikke? Og det vil jeg bare virkelig gerne give et kæmpe skud ud til, og jeg håber det er også er noget, måske, der ligger den gamle generation til, og vores generation måske kan være med til at ændre på. Men det her med, at man ser det som noget fedt, at der er nogen, der har sagt, eller at der er nogen, der har været på en arbejdsplads i en måned, simpelthen lige mærket efter og sagt, det er simpelthen ikke den hylde, jeg skal lande på, eller jeg skal være på, og så har trukket sig, sat sig øh, ned derhjemme, lige mærket efter, hvad er det næste eventyr, jeg skal søge mig ud på, og så at man kan have den samtale til en jobsamtale. Altså det vil jeg da personligt synes, var et langt større øh, sejrstegn, eller stærkhedstegn, end det her med, når du var simpelthen ikke... Øh, God nok til at være på den arbejdsplads. At det er det også noget, du kan igenkende til, at der, er, der, er en, der bliver set noget forkert i, at man skal kæmpe så meget, og man ikke må sætte tilbage og øh, kæmpe med sig selv i stedet for, hvis det giver mening? Jeg synes helt sikkert, at det er nogle, stadig nogle helt øh, absurde øh, ting, vi, vi forventer af hinanden som mennesker, at vi skal øh, øh, være i, eller eller, kan man sige, overleve, øhm, at vi simpelthen ser på det her med øh, jobs og arbejde og funktion, som værende vigtigere end vores øh, mentale helbred, vores øh, relationer, den tid, vi har øh, med hinanden og med os selv, at de her øh, pauser, og det kan både være øh, pauser, man tager frivilligt, at det kan være nødvendige, fordi man er udbrændt, øh, folk, der går på barsel. Der er rigtig mange grunde til, at man måtte trække stikket, eller have et hul i sit CV, eller simpelthen sige, ja. altså, hvad laver jeg lige nu? Jeg er på en rejse med mig selv. Mm. Æm, jeg skal et andet, et, et spændende sted hen. Æm, lige nu har jeg faktisk tid til at undersøge og mærke efter, hvad er det, jeg i hvert fald ikke skal mere. Jeg, jeg ser det ske omkring mig, øm, men vi har stadig de gode at se nogle arbejdsgiver nogle arbejdspladser, der virkelig kan se værdien i, og øhm, at flere og flere mennesker øh, mærker efter, og er modige nok til at sige fra, hvis der er noget, de mener, der virkelig ikke fungerer, eller som er usundt. Fordi ellers så reproducerer vi jo bare de samme mønstre, og dem, vi kan se, ikke fungerer. Dem gør vi simpelthen ikke noget ved. Mm. Øhm, og det skræmmer mig, mm. hvis, hvis vi ikke kan øh, ligesom kan dreje skuden, øh, og det tror jeg på, at vi kan, øh, at vi er især med vores, øh, om, om det er at bare sige, nej, jeg må ikke op på arbejde i morgen, fordi jeg er syg. Øh, det kan godt være, du ikke kan finde nogen til at dække min vagt, men det er ikke mit ansvar, for jeg er syg. Det kan også godt være, at at du er til at sige op, fordi du simpelthen har haft så dårlige, og bliver du så et sted. Altså, de her øh, valg, vi er især træffer individuelle valg, kan skabe strukturelle ændringer, hvis bare vi er nok, der går i, i samme retning. Mm. Så kommer det gradvist til at ændre sig. Hvad tænker du egentlig om ja, det her udsagn med at sige, at man giver op? Det er ikke et udsagn, jeg sådan faktisk bruger selv. Øhm, jeg opponerer meget. I det, når det, det siges i forbindelse med øhm, mennesker, der øh, der mærker efter og tager et valg, så tror jeg ikke på, at der er noget, der har at give op. Altså, man kan give op, hvis man spiller skak, så vil jeg gerne gå med til det. <laughs> men, men ikke... Man giver ikke op, hvis man øhm, øh, skifter... Arbejdsplads, hvis man skifter studie, hvis man flytter til en by, man ikke har lyst til at være i alligevel, eller hvis man får en kæreste, og man ikke er forelsket længere. Altså, det er alt som bare øh, mennesker, der lever og erfarer og lærer og mærker, og det gør vi også på arbejdspladser. Så selvfølgelig skal vi ikke være på en arbejdsplads i 40 år, hvis vi ikke trives efter to. Mm. Det der, der er der heller aldrig nogen, jeg vil altså, give det kærlighedsråd til, hvis de var i et forhold, og allerede efter to år synes, de bare, det var bare lidt halvubehageligt. Lad være med at blive i 40 år. Ja, også. Øh, det er jo et langt større problem, men, men det her med, mange gange så sidder vi, eller hver gang i det her program, så, så beder jeg jo folk om at komme med det her famøse gode råd til, hvad, hvad vi kan ændre ved den her branche. Og, og mange gange så siger min gæster jo, at at man skal sige fra, og man skal stå op for sig selv. Og jeg har prøvet en del gange at se, om jeg kunne spørge mig lidt ind på, hvordan det sådan helt praktisk øh, og fysisk kunne se ud. Altså, fordi det, kan jo, det er jo enormt gratis sagt at sige, når man, du skal stå op for dig selv, og du skal sige fra, fordi at, hvordan gør jeg det, og hvordan finder jeg mod til at, at gøre det, når man har været i en branche, der bare er, ja tak, og du skal være høflig, og du skal være service minded, og det er alle andre i første række, i stedet for en selv. Det er jo meget af det hele den her branche går ud på. Øhm, og der tror jeg lidt, at det gik op for mig, at du godt må lægge den opsigelse. Du må godt lægge en opsigelse, og så giver du ikke op. Tværtimod, så synes jeg faktisk, det er en større kamp, man tager op, hvis man lægger den opsigelse. Fordi hvis, hvis arbejdspladsen kan se, at okay, gennemsnitslevetiden for, for den her arbejdsplads, den er ikke særlig lang, fordi folk bliver ved med at se op. Måske vi skulle kigge på nogle af de strukturer, vi laver på den her arbejdsplads, der gør, at folk ikke har lyst til at blive længere. Og så er der jo bare den her generation, som som nok kommer lidt for en tidligere generation, der er kæft retning retning retningagtig, så når du først har placeret dig et sted, så må du bare få det til at fungere. Altså, der er ikke andre muligheder, og lige nu har vores generation ikke andet end alt for mange muligheder. Så du, du må godt ligge den opsigelse. For mig så har det i hvert fald startet en helt større øh, tankeproces omkring, hvad jeg så skulle finde på. Fordi at hvis jeg ikke skal være i den her branche, mere bliver jeg nødt til at stille mig selv de her spørgsmål, som jeg måske har gjort de sidste otte år. Nå, hvad er min behov? Og hvad har jeg egentlig lyst til? Og hvad kunne jeg godt tænke mig? For det hele tiden har været, hvad kunne gæsten godt tænke sig? Øh, hvad siger min chef, at jeg skal? Altså, Jeg har simpelthen følt mig bundet på, på arme og ben. Og det har været det mest angstprovokerende, jeg nogensinde har gjort. Og lægge de der omsigelser. Det har næsten været... Det har næsten meget mere grænseoverskridende, at jeg skulle ligge alene derhjemme bagefter med tanken om, at det var mig selv, der havde mig selv i der havde sat mig i den position, at jeg nu var uden job og uden indtægt. Hvor at jeg hele tiden skulle prøve at fortælle mig selv, det er ikke mig, der har sat mig selv i den position. Det er min chefer, der har skabt de arbejdsrammer, som ikke fungerer for mig, som jeg simpelthen ikke kan lyst til at gøre. Jamen, vi er jo så vant til at, at vende alt indad, så hvis vi ender med at være udbrændte og bliver nødt til at stoppe et sted, så tænker vi jo, altså, at det er også, der er noget galt med. Øhm, og det skal vi også være bedre til at snakke om, at der er rigtig rigtig mange ting, hvor det vi ser, det er jo konsekvenserne af nogle struktur, der bare ikke er lavet til mennesker. Og jeg tror på, at man kan være ligesom forgangsperson ved at lægge en til et sted. Øhm, og måske har man haft nogle kollegaer, som man virkelig kommer til at savne, og som man har øh, været lidt i dialog med, og at de ser, at der er en anden, der rent faktisk tager øh, valget, og, og konsekvenserne her kan være, at de får lov, øh, lyst til at gøre det samme. Måske kan I finde et bedre sted sammen, <laughs> øhm, eller, eller, eller skabe det fra bunden selv, jeg siger ikke, at vi alle sammen skal være ud og være iværksætter, men jeg siger bare, at vi skal øh, arbejde for og kæmpe for øh, nogle bedre forhold. Mm. Hvis vi skal arbejde til, vi bliver 80. Øh, og, og hvis man virkelig drømmer om at være i restaurationsbranchen, eller virkelig finder sig godt til pas der, så skal vi også anerkende, at at tage alvorligt, at der er nogen, der ønsker at, at være i den her branche, også på trods af alt det om der måtte være, og kæmpe for nogle bedre rettigheder, øhm, og ikke bare sige op. <laughs> øhm, vi vil også gerne have et sted, hvor vi kan købe en god kop kaffe, jo. Mm. Øhm, så lad det også lige være et sted, hvor folk har lyst til at arbejde. Øhm, og vi skaber jo ikke ændringer ved at tige stille og bare gøre det, som alle andre har gjort før os. Og det behøver altså ikke være på øh, gøres på meget dramatisk vis nødvendigvis. Det kan godt være med dialog. Øhm, altså man kan møde øh, sin arbejdsgiver, sine kollegaer eller den kommende arbejdsplads med en snak om, hvad man har forventninger, hvad man egentlig gerne vil være med til at prøve at, at arbejde for, og måske hjælpe endda. Vi skal også blive bedre til at lytte til hinanden og til øhm, medarbejdere egentlig. Mm. Jeg tror i hvert fald, at du har også været fat i noget i, øhm, i tidligere programmet, der sagde du, hvordan den her, øh, øh, corona havde gjort, at det var svært for recessionsbræksel at få deres personale tilbage, fordi de netop havde oplevet, hvordan græsset så ud på den anden side. Og der synes jeg jo, at hvordan de har opsigelser virkelig viser, at det ændrer noget. Øhm, jeg synes heller ikke, at det giver mening, fordi vi skylder os den her branche, at, den, at folk bliver behandlet ordentligt, fordi vi skal bevare den her branche. Det, det, det kan være en enorm fed arbejdsplads, så længe der bare er nogle ordentlige rammer. Men jeg, jeg tror virkelig bare, at hvis folk bliver bedre til at stå op for dem selv og lægge de her opsigelser, så tror jeg virkelig, at på et eller andet tidspunkt, at restauranterne og ledelsen begynder at stille sig selv det spørgsmål. Hvorfor er det, at Folk bliver ved med at gå fra mig. Altså jeg tænker, Hvis du også bliver ved med, at hvis alle dine tinderdates ikke vil se dig mere end en date, så kan ja. det også godt være, at du måske skulle stille dig den spørgsmål, snakkede jeg for meget, eller ja. fik jeg overhovedet spurgt vedkommende, hvad de lavede til daglig? Eller hvad er der de... noget, jeg gør forkert? Ja, lige præcis. Eller er det heldig her? Ja, lige præcis. At sådan, at, at, øh, og det er jo måske også lidt øh, modsigende i forhold til, at vi, vi har sagt tidligere, at det ikke altid er en selv. Men jeg tror, der er et eller andet spændende at lege med det der med at øh, jeg tror restaurantledelsen har valgt at sætte sig på en sovebøde, fordi de ved, hvor nemt det er at få folk tilbage. Så hvorfor skulle vi sætte os ind i noget nyt, og prøve at ændre nogle helt, helt gamle magt... Øh magtstrukturer og magtpositioner, fordi vi kan bare ansætte nogle nye bagefter. Ja, det er det. Så hvis det bliver svære og svære for dem at ansætte nogle nye, eller de kan se, at folk bliver ved med at sige op, det tager jo også fucking meget tid for restauranter at skal blive ved med at lære mennesker op hele tiden. Det er de jo heller ikke interessant. Nej, i. det er jo bare overhovedet ikke bæredygtigt mere, og jeg ved ikke hvorfor der er nogen, der stadig mener, at det er sådan, man skal øh, drive en virksomhed, eller sætte en arbejdsplads op. Man ved jo, at øh, starter man et sted, hvor gennemsnits, øh, tiden for en ansat er et halvt år, så er det ikke et godt sted. Mm. Ellers er det bare et meget nyt sted. Men så er det ikke et godt sted. Mm. Øhm, og man kan også sige, at er det jo et sted, hvor at, at du bare kan mærke, at det her, det fungerer ikke i længden, og du egentlig har lyst til at tage en opsigelse, jeg siger, altså gør det, hvis det der er det rigtige, men du kan også forsøge, altså der er ligesom nogle led forinden, øhm, hvor man kan prøve at tale sig nogle af de her ting, og det du har at miste, det er altså, vil jeg mene, det værste, du har mistet dig selv. Ja. Yeah. Det tror jeg, du har enormt ret i. Altså, øhm, jeg kan jo virkelig mærke, hvor, øh, hvor mange dumme baner, og, øh, jeg har lært mig selv for den branche af. Og, og som sagt i starten, et, det min værdiansættelse som medarbejder er ikke særlig høj. Den sætter jeg i hvert fald ikke. Altså, jeg spiser mig virkelig af med lidt, at jeg kan huske, at min tidligere arbejdsplads under corona sendte folk slikposer ud som sådan en god arbejde hjemmefra dag, der var jeg sådan, det er den fedeste arbejdsplads nogensinde. Tænk, at de sender en lille slikpose ud til mig. Og det er jo bare så latterligt, fordi det er bare the bare fucking minimum. Det er jo ligesom sygeplejersken og honninghjertet. Ja, den skulle de være glade for, det er honninghjertet ja, der. For <laughs> øhm, apropos de har gode råd, Anna, hvis du skal komme med et godt råd til nogle af de her Øh, unge mennesker, der kæmper med at mærke efter dem selv, hvad skulle det så være? Okay, helt konkret, så kan man man kan sætte sig ned og gøre noget af det her arbejde, som man så ligesom godt kan gøre fra starten af, for ellers kommer man bare til at skulle gøre det senere. Mm. Det kan jeg fortælle. Og det er langt sværere, når man først har lært sig selv alle de her ting. Man kan ikke lære sammen jamen nye tricks. Nej, så, så det her work, det skal man ikke se som øhm, som spildt arbejde i hvert fald. Øhm, Finde ud af, hvad der først og alt, hvad du trives i, hvad du motiveres af, hvad du egentlig gerne, og det her er ikke må sagt, at man skal gøre noget arbejde gratis, men det er frivilligt arbejde, øhm, find ud af, hvad kunne du egentlig godt tænke dig, altså, hvad vil du også gøre for sjov, hvornår altså, føler du, at tiden den flyver, og at du er et godt selskab, og hvad er dine værdier, nogle af de her ting, og jeg siger ikke, at man nødvendigvis behøver at skrive det ned. Man skal bare gøre sig klart, hvad, hvad der ligesom betyder noget for en. Øhm, for samtidig finder man ud af, hvad der så i hvert fald vil være nogle rigtig dårlige ting at være i. Eller sig med, og hvad man i hvert fald ikke vil trives i. Øhm, det kan også være svært, når man er ung, at vide alle de her ting på forhånd. Men man kan jo bare tage udgangspunkt i de situationer, hvor man har det godt, at laver noget, man synes er fedt. Og det behøver ikke have været arbejdsrelateret. Det kan også være alle mulige andre projekter. har jo lige pludselig fundet ud af, at man godt kan beskæftige sig med de ting, som man virkelig synes er vigtige. Og at det ikke er at præsentere en eller anden vin, der mm. koster kassen. Det er fandme svært nogle gange at arbejde med noget, man er egentlig så ligeglad med. Mm. Øhm, så det behøver man altså ikke at gøre. Og så øh, tror jeg på, at hvis man rigtig gerne ved det, så skal man nok på et eller andet tidspunkt få lov til at lave noget, man synes er spændende. Man behøver ikke fortælle sig selv, at der er noget, der hedder et drømmejob eller en drømmearbejdsplads, og man fra dag et skal befinde sig et sted, som er det helt rigtige. Fordi det er også et enormt stort pres at ligge på sig selv. Mm. Måske må man godt bare starte et sted. Bare at du kan se noget af dig selv i det. Hmm. Og at din mavefordnemmelse, den er med dig. Ja, jeg tænker også, det er meget med, at hvis man tænker, at man ikke vil være i den her branche for evigt, eller vil gøre karriere inden for det, så være opmærksom omkring, at man ikke lægger alle sin æg i samme kurv. Så man netop ikke køber sig ind på den her præmis. Folk har sagt ret meget i programmet, at restaurationsbranchen er en livsstil, og man kommer ofte til at skære alle mulige bekendtskaber af, efter. Og det gør, at jeg tror, at man får endnu sværere ved at mærke efter sin mavefornemmelse. Fordi at der er for meget at miste lige pludselig. Så mister du både dine venner, du mister din løn, du mister det, som gav dig en succesoplevelse hver dag, når der var nogle gæster, der sagde, at du gjorde det rigtig godt, og du var en dygtig tjener. Og så skal man lige pludselig ud og finde alle de her ting så mange andre steder hvor at jeg tror, at man, altså man kan ikke give 100% af sig selv til alle ting. Og nogle gange kan din drømme godt se lidt øh, anderledes ud, end hvad man lige troede i, i hovedet. Så jeg går jo også og drømmer om nogle helt vilde og nogle store ting. Og mange af de ting er på papiret egentlig gået i opfyldelse, men det var måske bare ikke lige sådan, jeg troede mm. i hovedet, at det skulle se ud. Altså så er det ud på en helt anderledes måde, og det tror jeg også er mega sundt lige, og reflektere en lille bitte smule over, og være sådan, okay, det, det kunne godt være, at øh, jeg synes, restaurationsbranchen er mega spændende, men jeg har ikke et behov for, at skulle skal gå op og være Michelin, og udkøre mig selv på den måde, eller at miste min sådan, helt egen mavefornemmelse omkring sådan, hvad min rettighed er, hvad min behov er, og jeg må godt lave noget ved siden af, og bare fordi, at du ikke sidder hver dag efter service, og drikker øl til klokken fire om morgenen, så det er det ikke fordi, at du er en dårlig kollega, af den grund, altså du må godt... Øh, Især at den aller mange af os er i den her branche, du må godt satse på flere ting på én gang. Altså sådan, det, det andet, det er jo virkelig et sats at tage. Altså, jeg havde da i hvert fald kæmpe identitetskrise, da jeg stoppede i branchen. For hvem er jeg så? Og hvad skal jeg nu? Altså så skulle jeg jo lige pludselig, øhm, så var den sidste side i bogen ligesom skrevet færdigt. Du skulle til at finde en ny bog, jeg skulle læse. Jamen det er jo det, der er så svært for rigtig mange. Det er, at det netop ender med at blive en livsstil og alle de ting, du beskæftiger dig med, eller hygger dig, med det er alt sammen centreret omkring den her branche. Jeg tror på, at det er enormt vigtigt, at man husker på øhm, fællesskaber uden for branchen, og det gælder også alle mulige andre brancher. Altså øh, husk på, hvad du kan lide at lave, når du har fri. Øh, hvem kan du lide at lave noget med? Øh, er der andre ting, du synes er spændende? involveret dig lidt i det, så bliver du også tvunget til at skulle se dig selv som et menneske, der er sammensat og ikke kun er, hvad end man er, om man er tjener eller specialbarista eller CEO, eller hvad end du er, så, um, så er du mere end det. Fordi når først du begynder at tro, at du er dit arbejde, eller at du er dit vær er bygget op på dit arbejde, så har du rigtig ved at forlade det igen. Og det er jo fint, hvis du elsker dit arbejde. Mm. Men det er ikke særlig sundt, hvis du er et sted, der er øh, altså et giftigt arbejdsmiljø. Mm. Så bliver du af de forkerte grunde. Mm. Ja, og jeg tror også, at mange af jer, som måske, i hvert fald mig selv inklusiv, øh, bliver også meget af den her branche for at blive ved med at hele tiden at få den der anerkendelse, at det var kampen værd. Altså, sådan, hvis, hvis man virkelig har kæmpet på en arbejdsplads for, for at opnå de ting, man gerne vil, og det bare aldrig sker jeg sådan, hvis det ikke er sket inden for de første par måneder, så sker det nok ikke efterfølgende. Og jeg har mig virkelig lyst til at sige til nogen, der sidder i en position, hvor de er på et arbejde, hvor de ikke føler sig værdsat eller set sig hørt eller et eller andet. Det har enormt mange konsekvenser for dig efterfølgende, hvis du ikke lytter til din mavefornemmelse i momentet. Ja. Um, man kan jo især se, at nu ved jeg godt, at vi bliver ved med at vende tilbage til det, men især, det er for eksempel at have en kæreste, der er voldig, enten psykisk eller fysisk eller psykisk, altså hvor meget det ødelægger for mennesker efterfølgende. Så hver gang, at du overskrider din grænse med ikke at lytte til dig selv, så skal du tænke på, at når du kommer ud på den anden side på et eller andet tidspunkt, hvis du gør det, så står du tilbage uden nogen grænser, og så kan folk altså gøre med dig, hvad de vil, og det er altså ikke alle mennesker, der vil dig det bedste derude. Så med det samme, du kan mærke noget i din mavefornemmelse, så virkelig lyt efter, fordi der er et langt større oprydningsarbejde efterfølgende og som er langt sværere at vende sig af med nogle vaner, man har indlært sig, hvis du ikke øh, lige tager den lille ubehagelige konflikt, i momentet problemet opstår. Ja, og igen, så er det jo ikke... Det burde ikke være øh, ens eget ansvar at bede om det bære minimum og at blive behandlet okay på en arbejdsplads, men det er nu engang sådan, at det stadig er nogle steder, og igen, det er ikke, det er ikke dig, der er noget galt med, hvis det føles vildt ubehageligt, og hvis det bare er enormt svært. Mm men det bliver ligesom kun sværere, hvis man accepterer den præmis om, at man nok hellere må, øh, må holde sin kæft og, og, og blive i det, øh, og an bare anstrenger sig lidt mere. Der vil jeg bare virkelig gerne slå et slag for, at, at det ikke behøver at være sådan. Mm. Og der findes øh, kollegaer, og der findes chefer, og der findes Æ, forskellige emner og sager, man kan beskæftige sig med, som er både øh, mega interessante, og som kan betale dine din udgifter, og som også bygger dig op som menneske. Æm, det må i hvert fald ikke nedbryde dig at, at være på en arbejdsplads, som betaler dig 100 kr. i timen. Mm. Det er simpelthen øh, for lavt sat. Ja, den pris skal have højere, hvis du skal nedbryde mig psykisk. Så skal jeg i hvert fald have 500 kroner i timen, der kan betale psykologen bagefter. for det er jo oprydningsarbejde, jeg skal til at gøre nogle kammerat. Øhm. Og på den, der vil jeg faktisk lukke dagens afsnit og sige, at du har lyttet til, når den sidste gæst er gået. Mit navn, det er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 4-7 eller din foretrukne podcast-app. Og så kan du naturligvis også lytte med hver uge i radioen. Og øh, jeg vil bare sige til alle jer, der skriver til mig på Instagram, I er sådan nogle søde små sneakier, og blive ved med det, for jeg bliver simpelthen så glade for de har beskeder, og I må rigtig gerne skrive, hvad I har oplevet. Det, det er helt vildt, hvor mange ting, vi bliver udsat for som unge mennesker på et mega toksisk øh, arbejdsmarked. Jeg hedder øh, Hund underskår official på Instagram. Så øh, skriv til mig, skriv jeres historier, kontakt mig, og så lover jeg at dele og svare dem efterfølgende. Men tusind tak til dig, der har lyttet med i hvert fald, og tusind tak til dig, Anna, for at være med i dagens program. Tak for dig. Wow, hvor man... off